سلام عليك يا, يا رسول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يحمرون بالمحروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله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 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ دَرِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ U ime Allaha, ste milosnog, sa milosnog. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traže da se čine dobra dijela, a odnevaljali odvraćaju. I moltvu obavljaju i zeka daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će teči u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim a i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. To će doista uspije veliki biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Audhu billahi min ashshaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kafaa, wassalatu wassalamu ala seyyidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wafa wa wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altavu sahla, wa anta idhaa še'tata ja'alu l'hazna sahla, sahla. Wa ala dragom gospodaru na njegovi neizmirni blagodatima, salavat salam, posljednje Božim poslaniku i milaniku, Muhammedu, njegovoj, plementu, porodci, časnim sahabima, Gospodar, u našu istinu ništa nije lahko sam onoga što ti iz milosti svoje naučiniš lahki, pa te molimo najvećim imenom tvojim, olakšaj nam samo onom što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Amin. Amin. Amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisma Rasulullaha s.a.w. koje je zabilježio imam Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. I zaista je velika čast da stotinama i hiljadama kilometara daleko od mjesta gdje je njegov mezar, da u Bosni i Hercegovini se hvala Allahu čitaju hadisi iz ove zbirke. Posebno što svako onaj ko se druži sa hadisom Resulullah s.a.w. A ono što se stalno savjetuje jeste da svaki dan, barem jedan hadis da se pročita, taj hadis te najprije povježe sa bereketom kelime i šehadeta koji nosiš jer mi svjedočimo Božijem poslaniku wasallam, da je on poslanik. I kada pročitamo hadis, zaista čovjek se osjeća kao da ga je Allah Zalašanu upustio jednu posebnu bašću. A to je bašća spoznaje uzvišenog gospodara i vjerovanja i sliježenja njegovog poslanika. Prije nego što uđemo u današnji hadis koji je zabidežen u Buhari, ja ću vam spomenuti jedan hadis koji je, evo čitav dan se, vrti u pameti molim gospodara da budemo zaista dostojni tog hadisa. Hadis ide ovako, Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ashabima: "Istahiju min Allah hakal haya." Kaže Bozhi poslanik ashabima: "Stidite se Allaha istinskim stidom." Tada su plemeni ashabi rekli: "Hvala Allahu, mi se Bozhi poslanici štitim." Onda je Bozhi poslanik njima Rekao, lej se hada, ne mislim ja na ovo što vi kažete, alhamdulillah, stidite se gospodari. Nego mislim na sljedeći. Tada im poslanik kaže nekoliko stvari, jer to želim je da, ko Bog da, da je lično, a i savama zajedno, da pokušamo se stvariti u tom hadisu. Kaže Božiji poslanik, men stahja min Allahi haqqa l-haja, ko se istinski stidi Allaha Allahe, hafidha ra'sa vama wa' čuva glavu, odnosno svoje misli, šta se u njima, jel, vrti. Wal batne wama hawa i pazi da zalogaj koji stavi u svoj stomak da bude halal. Watadzeker al maute wal vila i stalno se sjeća činjenci da mu smrt dolazi da nestaje sa ovoga svijeta. Wa men erade l'akhirate terake zinete l'hayati dunja. A ko istinski želi kod gospodara imati On ostavlja uživanje na ovome svijetu, on se od toga udaljava. Uživa onoliko koliko je potrebno da bude uravnotežena ličnost. Ovaj hadis stalno imam na pameti iz najmanje dva razloga. Prvi je što je početak svakoga belaja misla. Jednako kako je početak svakoga neprijateljstva riječ koja koju proizvede ta misla. Čuvajte, ja vas molim u vremenu kada nas bombarduju u razno raznim sadržajima, čuvajte svoje misli, čuvajte, stijte sa Allaha koji vas je počastio da hvala Allahu imate pamet. I onaj koji je bio, barem jednom u posjeti osobi koja je izgubila pamet pa je na psihijatriji pa ga liječe, njega ili nju, znam ženu koja je izgubila pamijet na porođaju, Prepali je ljekari, izgubila pamet doslovno izgubila pamet. ne možeš više kazati da je... Da posjeduje sposobnost sposobnost rasuđivanja. Čuvajte, ja vas molim, čuvajte svoje misli. Jer od misli se počni. Onako kako čovjek uspostavi u sebi, onako kakve misli hodaju kroz njega ili kroznju, tako će biti u stvarnosti. Drugi razlog, odmaj za toga. Ja vas molim, ja vas molim, u vremenu kada su ljudi olako počeli sebi dozvoljavati stvari. Čuvajte i nastojte da jedete samo ono što je halal. Nemoj jesti hranu onoga ako kamat uzima. Nemoj jesti otog insan. Nemoj njegovo gostoprijimstvo primite Čuvajte, jer zašto? Ako hoćemo da nam dove budu primljene, hrana koju jedemo mora biti halal. Ovije dvije stvari, dakle, pazite na misli, jer vidim šta se dešava stalno, se fokusiramo na neke posljedice. Suština je ono što se dešava u ljudima. Nikada više, nikada više u Bosne nisu bili bombardovani ljudi slikama i stvari. Nikada više. I nažalost nikada se više nije olahko prema halalu i haramu odnosno. Stalno spominjem to hoću opet da vam spominjem. Blago li onim generacijama gdje Hanuma znala reći svome mužu kada izlazi iz kuće, boj se Allah i pazi šta će nam u kuću donijeti boj se Allaha i pazi šta će nam ukućiti. Nemoj da nas hraniš haram. Ako treba, strpit se, pa ćemo skudnije živjeti, ali nemoj da jedemo hakjetima. Nemoj da jedemo hakku do vica. Nemoj da jedemo ono što pripada onima koji su možda nepokrijeli. Nemoj da jedemo hak bolesnika koji možda čeka lijek za koji ne može da da dođe na red zato što su oni koji koriste budžete javna, dobra, sebe, sebe najprije namirili. Ja molim gospodara da ovim stvarima razmišljam, lepa je, lepa ova poslanikova poruka i stalno se sjećam činjenice da smo prolazni. Tek kada se sjećam činjenice da smo prolazni, može se odnositi prema ljudima kao insan. Jer svako ko zaboravi na činjenicu da je prolazan, promijeni su odnos prema ljudima. Promijeni se. Ja molim gospodara da nas počasti da se setimo dovom Elfatihom i mama Buharić i Hadis kuzbir čita Mari Dalila Enfat. Došli smo do 46. poglavlja u knjizi o namazu. Naslov je Poglavlje Mesđidi u kućama. Poglavlje Mesđidi u kućama. I ovo hoću odmah da, da, da uzmijete kao jedno pravilo. Plemeniti ashabi su imali mjesto gdje inače obavljaju namaz. Čak i oni koji uče, na primjer, Kur'an na pamet, njima se savjetuje da to čine na jednom mjestu koje je određeno, da ne mijenjaju mjesta. Zašto? Jer ambiente odmah podsjeća na nešto dobro. Svakoga onaj ambijent je doživio plemente emocije. Kada god dođe u taj ambijent, te plemente emocije se vrate. I prva stvar, znači, imam Buharija je nazvao poglavlje, poglavlje mesčidi u kućama. Ja hoću ovo da, da pocrtam. Hazreti Fatima, radijallahu anha, čerka našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wasallam je uvijek imala mjesto na kojem ona obavlja namaz. I toliko je poštovala namaz, ja vas zamolio to pogotovo ženski dio džemata da ima u vidu. Za vrijeme džumije namaza, Hazreti Fatima, kad ne može da odi u džamiju poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, presjedila bi svo ono vrijeme dok bi ljudi bili u džami. I to vrijeme bi ispunila spominjanjem gospodara. Jer ne mogu da odijem u džamiju u vremenu kada su svi muslimani u džamijama, oni koji drže do gospodara. Taj period želim... Da provedim spominjući gospodara. To je prva stvar. Druga stvar, imajte svoja mjesta gdje obavljate namaz. Neka vaše dijete zna da babo tu Neka vaša dijete zna, gdje mi prosti sine srđadu. Neka dijete zna gdje će to uraditi. Jer to, to vaše ukući će mnogo značiti. I zanimljivo je da je ovdje, imam Buharija naslovio, poglavlje, mesečidi u kućama. Ja bih vas zamolio jednu stvar onoliko koliko čovjek iskreno želi da se uspostavi, na primjer, pravda u društvu. Najprije mora insan uspostaviti pravdu u sebi. Da pitaš 90% ljudi, ljudi bi svi voljeli red. Međutim, kada dođeš negdje gdje se treba čekat, ne samo da on ide prekori, da nego uči i svoje dijete da ide prekori. I zato je suština koju nas ima, bohari, uči kao odgate gated. Zašto kaže, poglavlje, mes čidi u kuć. Kao da kaže, poglavlje, mes čidi Jer šta znači kuća bez insana? Šta znači? Ako s tobom ne ide nama seđda, kakve koristi od kuće? Koliko imaš kuća, u njima niko ne živi. A oni koji su sagradili, mislili, barem ću 50 godina u njoj živim. Jedan nabav govori, napravi o kuću, sebi, bratu i bavi i majci. Kaže, umro babo, umrla mati, umro brat i nikoga iza brata nije ostalo. Kaže, sada prodajem kuću. Jer me ona podsjeća na ono što sam gradio na dunjaju. I tek kada insan ima sečdu u sebi, on je ima u stvarnosti. Tek kada Allahu Đelešanu ponizno padniješ na sečdu u sebi sa svojim srcem, kelime i šahadetom, sa svojim mislima, plemenitim o njemu, o, o njegovom daru tebi, tek onda možeš ukući imati svoj mjesečni. I blago li ono mi? I zato se kaže u hadisima poslanika sallallahu alihi wasallam men bene alillahi bejtan وَلَوْكَ مِفْحَسِ طَيْرٍ Kaže, ko napravi Allah'u kuću, odnosno džamiju, pa makar bila koliko ptičije gnjezdova. <laughs> Zašto? Zato što mnogi ljudi neće finansijski moć, ali moće se grad džamiju u sebi. Moće pomoć dok se džamija gradi, pa dati od sebe koliko mogu. Dalje kaže imam Buhari, وَصَلَّ الْبَرَاُوا نُعَزِبٍ في مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاةً A Berra i Ben Azim, jedan od azhaba Resulullah s.a.v. je klanjao u svome mesčiru u svojoj kući. Dakle, ja bih vas zamolio samo malo se naprijed, pomaknite da ova dvojica vam maka, da ne stoji. Klanjao je Berra i Ben Azim u svome mesčiru, u svojoj kući sa, sa džematom. Ovaj Berra i Ben Azib, da nas Allah žalšanu upočasti jedan je od naj najučenijih među azhabima, Resulullah s.a.v. I zanimljivo je da je tražio od Resulullah da bude i na bitci od Ensari, a i u bitci na Bedru i u bitci na Uhudu. Zbog godina mu Resulullah nije dozvolio, jer kad je bitka na Bedru bilo imao je nekdje 12 godina, kad je bitka na Uhudu bilo imao je 13-14 godina. Prva bitka u kojoj je učestvovao je imao je 15 godina. Sa Resulullah s.a.v. Resulullah mi je dozvolio da bude sa njim. To je onaj, zanimljivo je, hak muslimana prema muslimanu. Najbolje, ukratko nam je Dara i Benazim preni. Kaže, sada je prava muslimana kod muslimana. Šta treba? Kaže, prvo da ga podsjeti ako je bolesta. Ako preseli, da ga isprati, da mu klanja džanazu. Ako kaže, kihne, pa kaže, alhamdulillah, da mu kaže, jer hamuke Allah, Allah ti se smilova. Ako je slab, da ga kaže pomogni. Znači nije dovoljno da ženaz uklanjate, nego treba prije toga pomoći muslimana. Ako je slab, pomoći ga. Ako je učinjena mu nepravda, da ga podrži. Ako je u prilici da mu selam nazove da to učini, i ukoliko se musliman zakune Allah ti to uradi. Kaže, od tvog edeba, prava tvog brata je da mu to uradiš, zato što se on Allahom zaklava. Da Allah ti jedi sa nam. Od pravo tvoga brata je da sied sa njim. Had Allah sa mnom. Pravo tvoga brata je da mu se okušu prijelci odazaheš. 425. hadis. Hadesana Sa'idu i Ufeir. Kala hadesana leithu. Kala hadesani uqailu. An ibn šihabin. Kala akbaran i Mahmudu i Rabia al-Ansari. Anna itban ibn Malikin. Wa huva min ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mimman şehida bedran min al-Ansar. Anna ata Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama faqal. Krenio nam je sejid ibn Ufejr od Leysa, od Uqaila od ibn Shihaba, da mu je Mahmud ibn Rabija el Ansari rekao da je Itban ibn Malik. Jedan od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam došao kod Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao Ya Rasulullah, kad ankertu besari, izgubio sam svoj vid. Subhanallah. Wa ana usalli li qawmi, a predvodim namaz svome narodu. فذا كانت الأمtaru sale الdi veni o veinehom. kada kiša počne padati obilna, ispune se doline izmeđumee i njihjaji ne mogu dož da mobavim namas. En je mesجدhum fe usalli bihim ne mogu doći da do mjesta gje njihova đamija da im lnjam da imlnjam namas. Vvadditu jare sur Allah želja je o Allahu poslaniće en neke tetieni, intanto tu sali fi mesdi fehidavu mu sallah. padada klanjaš da dođeš u moju važiji poslančee pada klanjaš u mojoj kući pada uzmeje mjesto na kojem ti obaviš namaz za svoji mesčidili. za mjesto g je ja obavljam nama. Kae kale levu Raulullahhi sallallahu Salem, pa mi je vožiji poslannik salllallahu Alhi Salem reka o se ef alu inša Allah u radiću ako Bogda. Jo bojono Kur'ansko što nas Gospodar uči, wala taqul anna li shay'in inni fa'ilun zalike illa in syaa Allah. Nemoj reći za nešto uraditi što sutra osim da to popratiš riječima, ako Bog da. Al se čuvajte ovo ako Bog da, je sada inshallah postalo kod mnogih djece, ja to znam kod svoje djece, nemoj babo samo inshallah da kažeš. Ako inshallah znači nema ništa od toga. Znači nemojte toliko smo mi to zlo upatrijedo kada kažeš da će nešto inshallah uraditi, onda to reč istinski, na da to kaže, ilerec nečto uradi inshallah. Nemoje obmanjiva. Jer nažalost ne valja obmanimo vlastitu djecu i vlasti i ljude koji su nam dragi. Pa kaže fakala ibn faqada Rasulullah sallallahu alayhi wa رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. Kaže pa je jedno jutro iza sabah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam I Ebu Vekr, kada je već dan započeo lijepo, došli su kod mene i zatražio je Božji poslani, salallahu alaihi wasalam, izun, dozvolu da mu uđem u kuću. I ovo spada u lijepe edebe Islama koju su nažalost napušteni. Prije nego što se uđe u kuću, izun se traži. Čak tri puta, kada se nedadne izun, dozvola da uđeš vrati. Ako vam se kaže vratite se, vratite se. Ima u Eizun Havzu. Bujno Imaša, ovdje netreba, ovdje nije moja kuća, ovdje božija hrfa, ne? Bujer. Fa lem yeģlis hatta dakhle albejt, thumme kaal. Fa božiji poslani, sallallahu alaihi wa sallam, je ušao u kuću. I tba'nai, rekawe, i tba'nu. Thumme kaal, ayn tuhipu an usalli min bejtike. Ti voliš da obavim namaz? gdje voliš da klanjam u tvojoj kući. Tada je, faqale, faešertu lehu ila nahijetim min albejt. Pa mu je Hazret Edvan rekao, Boži poslaniče u ovom čošku bih volio, ali u ovom dijelu bih volio da mi obaviš namaz. Faqame Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam pa je Boži sallallahu alaihi wa sallam stao i donio je tekbir. Faqumna, fa safifna, fa salla reka'tein. Pa smo mi, kaže, stali u Safovi za i poslanika u kojem namazu, una fil. Nije bi obavezni namaz. I klanjali smo sanjim vareki adem. Thumme saleme. Onda je Rasulullah preselami. Kale, A onda je ova idban, kad mu već dolazi Rasulullah, mi smo, kaže, odma pripremili neku hranu, to je neki komadići mesa sa, sa brašnom pomiješano. I kaže, izdijeli smo to. قال فثاب في البيت رجال من اهل الدار فجاءوا جميع منهم سفي مشكارصي koji su bili od naše familije čitave zavu adadin fejtamao svi su pohrnelili kaže od jednom krcata kuća puna ljudi hoće bereke da budu sa rasulullah sallallahu alejhi pa ve jedan فقال od njih kazao ayna mali kubnu duhaishin kaže gdje je taj mali ibn duhaishin tako se zovili duhsun dvije dvije rivajata imaju kaže frakale baduhum, pa je nekod prisutnih rekao as alayka, ya Rasul Allah